Linnunradan käsikirja liftareille viides osa Tähän mennessä tapahtunut. Alussa maailmankaikkeus luotiin. Tämä on suuresti ärsyttänyt monia ja sitä on yleisesti pidetty huonona ajatuksena. Monet rodut uskovat, että sen on luonut jonkinlainen Jumala. Vaikka Viltvordul kuudennen Jatravartiid-kansa uskoo järkähtämättömästi, että koko maailmankaikkeus on lennähtänyt ulos suuri vihreä pärskiä nimisen olion nenästä aivastuksen mukana. Jatravartiid-kansa elää jatkuvasti pelossa odottaen aikaa, jota he kutsuvat nimellä Suuren Valkoisen nenäliinan ylösnousemus. Jatravartiilit ovat pieniä sinisiä olioita, joilla on kullakin yli 50 kättä. Ja niinpä ne ovatkin maailmankaikkeuden historian ainoa rotu, joka on keksinyt aerosoli deodorantin ennen pyyrää. Oli miten oli. Usko suureen vihreään pärskiään ei ole saavuttanut sen suurempaa jalansijaa sijaa Wild ulkopuolella. Ja niintä eräänä päivänä muuan yli älykkäiden yleisulottuvaisten olentojen rotu rakensi jättimäisen supertietokoneen nimeltä Syvä Miete. Saadakseen lopultakin selville lopullisen vastauksen kysymyksiin elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Seitsemän ja puolen miljoonan vuoden ajan syvä miete pohdiskelija-laskeskelija ilmoitti lopulta, että vastaus itse asiassa oli 42. 42. Ja niinpä oli rakennettava vieläkin suurempi tietokone, jotta saataisiin selville, mikä perimmäinen kysymys itse asiassa on. Ja tämä tietokone, joka oli nimeltään Maa, oli niin valtava, että monet erehtyvät pitämään sitä planeettana. Etenkin ne omituiset apinamaiset olennot, jotka asustivat sen pinnalla täysin tietämättöminä siitä, että he tosiasiassa olivat vain jättimäisen tietokoneen organisia osia. Tämä on omituista etenkin siinä mielessä, että ilman tuota varsin yksinkertaista ja itsestään selvää perustietoa missään, mitä maan tapahtui, ei näyttänyt olevan minkäänlaista järkeä. Ikävä kyllä, juuri tuolla kriittisellä tulostushetkellä maapallo vahingossa tuhottiin hyperavaruuspikareitin rakennustoiden tieltä. Ja ainoat ihmiset, jotka selvisivät hengissä tuosta katastrofista, makaavat tällä hetkellä hirvittävässä ristitulessa erään tietokoneyksikön takana legendaarisella markratea planeetalla Seuranaan Betelkeusesta kotoisin olevat ystävänsä, jotka laulavat yhteen ääneen Betelkeuselaista kuoleman hymniä, mikä onkin varsin perusteltua, sillä kuole Olema on hyvin lähellä. Tietokone-yksikkö nimittäin aikoo käyttäytyä seuraavaksi näin. Ja aikaa siihen, kun tietokone-yksikkö alkaa käyttäytyä edellä kuvatulla tavalla, on viisi sekuntia. Hyvää iltaa, herrat. Hyvää iltaa, Rova. Onko teillä pöytävaraus? Eh. Pöytävaraus? Niin, herra. Ai jaa. Minä en tiennytkään, että taivaassakin tarvitaan pöytävaraus. Taivaassa, herra. Onko tämä taivas? Niin, minä ainakin luulisin. Tarkoitan, että meillä ei ollut mitään mahdollisuuksia selvitä hengissä siitä räjähdyksestä, vai mitä? Ei todellakaan. Minä en ainakaan selvinnyt. Suli vumbän ja terveisiä kotiin. Ei minkäänlaisia mahdollisuuksia. Me lensimme varmasti pitkin seiniä. Kädet, jalat, irtopää. Joo, olinhan siellä minäkin. <köhön> ne, jos te haluatte tilata jotain juotavaa, hänet... Ja puh, lensimme alkuaineeksi, kun saatulla haulikolla ammuttu sorsa. Hei Ford, oliko sinulla se tunne, että koko elämä menee filminauhana silmien edessä yhdessä hetkessä? Koitko sinäkin sen? Ajattelen nyt koko elämä. Joo, ainakin luulen, että se oli minun elämäni. Olen ollut varsin hajamielinen aika ajoin, joka johtunee kahdesta päästäni. Jaa. Miten niin? Jaa. Jaa. Tässä sitä maataan kuolleina. Seisotaan kuolleina. Seisotaan kuolleina tässä autiossa ravintolassa. Seisotaan kuolleina tässä autiossa. Ensimmäisen luokan ravintolassa. Omituista vai mitä? Ää, niin. Aika kivat kristallikruunut täällä on. Enemmän kuin taivasta tämä muistuttaa minun mielestäni taivaallista ruokapaikkaa. Hei, hetkinen. Edes menee ystäväni. Minusta tuntuu, että meiltä meni jotain supertärkeää ohi korvien tuossa äsken. Joku sanoi jotain ja minä en kuunnellut. Trillian. No minä sanoin vain, että me seisostamme. Ei, just... ei, ei, ei. Maanasukas. Minä sanoin vain, että se on. Nyt varmaan jo kadut sitä. Ford? Minä sanoin, että tämä on omituista. Joo, terävää, mutta tylsää. Jäljellä on siis tämä pieni omituisen näköinen heppu. Minäkö, herra? Juuri sinä. puhun minulle. Minä sanoin vain, että jos haluatte tilata juotavaa... Juotavaa! Sepä se! Katsokaa nyt, kuinka käy, jos ei ole koko aikaa tarkkana. Ei, jos hyvä rouva ja hyvät herrat haluaisivat tilata juotavaa ennen Kyllä, hienoa. Ei niin ehdittä vielä hyvin näkemään, kun maailmankaikkeus räjähtää. Ä, hei, hetkinen. He. Millaisia juomia teillä on tarjolla? Oh, Luulanpä, että herra on käsittänyt väärin. Toivottavasti en. Ei ole ollenkaan epätavallista, että meidän asiakkaamme ovat hieman sekaisin aikamatkan jälkeen. Joten jos Aika Aikamatka. Aikamatka? Minkä aikamatka? Eikö tämä sitten olekaan taivas? Taivas, herra. Ei, herra. Ja me emme olekaan kuolleita. Ei toki, herra. Herra on aivan ilmeisesti elossa, sillä muussa tapauksessa en yrittäisi palvella, herra. No, missä fotonissa me sitten oikein olemme? Hei, nyt minulla välähti. Tämä täytyy olla millieista. Millie Aivan niin, tämä on Milliways. Ravintola maailmankaikkeuden lopussa. Minkä lopussa? Maailmankaikkeuden. Milloin se on loppunut? Aivan muutaman minuutin kuluttua, herra. No niin, jos nyt haluaisitte tilata juomanne, niin minä ohjaan teidät pöytään ravintolasalissa. Joo, kiitoksia. Kiitos. Kyllä, Tää, hyvä. Hienoa. Hyvä. hyvä. Ravintola kaikkeuden lopussa on eräs koko ravitsemusalan historian omituisimmista yrityksistä. Valtaisa aikakupla on heijastettu täsmälleen siihen hetkeen, jolloin maailman maailmankaikkeutemme häviää. Tämä on tietenkin mahdotonta. Ravintolassa asiakkaat asettuvat istumaan pöytiinsä ja nauttivat runsaan aterian seuraten samalla, kuinka koko luomistyö tuhoutuu heidän ympärillään. Tämä on tietenkin mahdotonta. Voit saapua mille aterialle tahansa pöytää varaamatta, sillä voit tehdä sen jälkikäteen, kun olet palannut takaisin omaan aikaasi. Tämä tietenkin on täysin mahdotonta. Ravintolassa voit nauttia seurasta, joka on kiehtova läpileikkaus koko kaikkeuden ja ajan historian kaikista roduista ja kansoista. Tämä on tietenkin täysin mahdotonta. Voit käydä ravintolassa niin usein, kuin vain haluat pelkäämättä, että törmäisit omaan itseesi, mikä yleensä johtaa hyvin hämmentävään tilanteeseen. Tämä tietenkin on täysin mahdotonta. Sinun tarvitsee vain tallettaa yksi säästötilille omalla ajallasi. Ja kun saavut ajan päätepisteeseen, on pennisi kasvanut korkoa korolle niin valtavasti, että erittäin kallis ateriasi on jo edeltäkäsin maksettu. Tämä on tietenkin täysin mahdotonta. Juuri tästä syystä Bastablonin aurinkokunnan mainosmiehet keittivät tällaisen iskulauseen. Jos sinä olet tehnyt kuusi mahdotonta asiaa tänä aamuna, sinulla on todella syytä juhlia. Ja paras paikka juhlia mahdottomia tekoja on Millways, ravintola maailman kaikkeuden lopussa. Tätä tieto hyvä rouva, hyvät herrat, jos saan pyytää. Wow! Raju! Uskomaton! Kaikki nuo ihmiset. ja oliot. Oliot ovat myös ihmisiä. Ihmiset. Ja muut ihmiset. Ja valot. höyde, Ja ruoka. Yhtyä. Ja asusteet. Ravintola maailmankaikkeuden lopussa on hyvin suosittu paikka. Ihmiset pukeutuvat parhaimpiinsa. Se luo tavallista juhlavamman tunnelman. No, olkaa hyvä ja seuratkaa minua, herra. Tämä on varsinainen jolkkispaikka. Täällä käyvät kaikki, jotka ovat olleet jotain. Olleet? Ja tämähän on ajan loppu. Kaikki on tehty jo. Hei, jätkät! Kuinka pyyhkii? Moi, moi, moi! Voi. Mitä me? Mä... Hienoa! Mitä pressa! <laughs> vaan. Jep. Hei, tuolla on yksi vanha kaveri, J4. Katso tuolla. Hot. Black Desiato tuo iso kaveri, jolla Platinasta tehty puku. Joo. Oh, raju. Siinä on jätkä, joka oli varsinainen megatähti. Vau. Wow. Rajuimmista, rajuin. Kaikkien aikojen kovin stara. Niin minua lukuunottamatta luonnollisesti. Kuka hän sitten oikein on? Me emme tunne täällä ketään. Hot Black Desiato Te ette Ettekä ole koskaan kuullut katastrofialueesta? alueesta emme. Kaikkien aikojen suurin, kova ääni. rikkai, Rock -yhtyä, koko historia. Historiaksi! Joo. Wow. Täällä me olemme maailmankaikkeuden lopussa ja te ette ole edes kunnolla eläneet. Fuu! Mitä kaikkia te olettekaan menettäneet? Hei, tarjoilija, tuokaa minulle viinilistan osa numero kolme. Hetki vain, herra. Hei! Hot Black, kuinka potkii? Hienoa nähdä sinua täällä, iso poju. Miten metellöinti sujuu? Sinähän näytät tosi hienolta kuin läskillä ja haudan pardalla Ällistyttävää. muistatko vanhat hyvät ajat, kun roikuimme vanhan salakapakan kulmilla ja nuppi turvoksiin vaarissa. Se oli aika se. Ja kun tuli nälkä, esinnyimme terveystarkastajina ja takavarikoimme ihmisten lounaita ja riippyjä, kunnes saimme molemmat ruokka virkytyksi. <tosimus> ja sinä sanoit, että sinä et halua olla tähti, koska sinä inhoat tähtijärjestelmää. Ja me sanoimme, mitä muutakaa sinä voit tehdä? Ja nyt sinä ostelet tähtijärjestelmiä ja aurinkokuntia. Tuosta vaan! Ja teidän lavashowne päättyy siihen, että alus sukeltaa suoraan aurinkoon. Ja te todella teette sen. Upeeta. Hei, kuule, osatko Riipi? Hop, black. Hei, Kakarra. Mitä? Mene muualle. Häivy. Kuka sinä sitten olet? Minä olen jätkä, joka neuvoo että lähdet lätkimään, ennen kuin sinua ruvetaan lätkimään. Puolehan nyt arpinama. Minä olen Hot Blackin parhaita kavereita. Ja minä olen herra Desiaaton henkivartija ja olen vastuus hänen hyvinvoinnistaan. Mutta en sinun hyvinvoinnistasi. Joten siirrä itsesi kauemmaksi, ennen kuin alat voida huonosti. Odottakaapas hetki. En odot... Jota hetkeäkään. Herra Desiato ei keskustele kenenkään kanssa. Ei hänellä itselläänkin olisi tähän sanansa sanottavaa. Hän ei keskustele kenenkään kanssa. Minkä vuoksi? Mikä hänellä oikein on? Linnunradan käsikirja lihtareille huomauttaa, että Gagrakakkan aivoalueilta kotoisin olevaa Plutonium yhtyettä nimeltä katastrofialue ei pidetä ainoastaan linnunradan kovaäänisimpänä äänisimpänä vaan myös kovimpana tunnettuna metelinä koko maailman kaikkeuden historiassa. Niin, jotka käyvät säännöllisesti heidän konserteissaan, ovat sitä mieltä, että yhtyeen soundi on parhaimmillaan kun sitä kuunnellaan suuressa betonibunkkerissa, joka on noin 50 kilometrin etäisyydellä esiintymislavasta. Muusikot itse soittavat instrumenttejaan kauko avulla vahvasti eristetystä avaruusaluksesta käsin, joka kiertää kyseessä olevaa planeettaa, tai kuten tavallista jotain aivan muuta planeettaa. Kyttölaulukovat yleisöt jo ottaen varsin yksinkertaisia ja keskittyvät vanhaan tuttuun teemaan, kyttö oli jo kohtaa poika olion alla hopeaisen kuun, joka sitten räjähtää ilman mitään järkeen käypää syyntä. Monissa aurinkokunnissa heidän esiintymisensä on täysin kielletty. Joissain niistä taiteellisista syistä, mutta enimmäkseen siksi, että heidän äänentoistolaitteensa ovat ristiriidassa paikallisten strategisten aseiden rajoitussopimusten kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt heidän tulojaan rikkomasta puhtaan hypermatematiikan tähän saakka tunnettuja rajoja, eikä sitä, että heidän pääkirjanpitäjänsä on äskettäin nimitetty Maksimegalonin yliopiston. Uus matematiikan kunnia tohtoriksi, tunnustuksena hänen katastrofialueen veroilmoitusten pohjalta kehittämistään yleis- ja erikoisteorioista, jotka todistavat, että avaruusajan materian kudos ei ole pelkästään kaareva, vaan itse asiassa täysin kierroutunut. Herrat, maailmankaikkeus sellaisena kuin me sen tunnemme on nyt ollut olemassa 170 000 miljoonaa miljardia vuotta ja tuhoutuu noin 10 minuutin kuluttua. Siis tervetuloa Millie ravintolaan ravintolaan maailmankaikkeuden lopussa. Minä olen Max teidän tämän iltainen isäntänne ja minä olen tulossa suoraan suuren pamauksen burgeribaarista aikojen alusta, jossa olin juontamassa tuota erittäin jännittävää näytelmää ja minä tulen olemaan seurassanne läpi koko tämän historiallisen illan illan, joka on viimeinen historian historiassa ja nyt saanko esitellä teille yhtyeen, joka soittaa meille tänä iltana legendaarinen Reg Nalifai Anni Skataklismi Cambo aplodeja hyvät ja Ei kiveä kiven päälle jää. ei kukkasta kukkaisen viedäen. Tuhkaksi palaa rakkautemme, hiekkaan valoon vihanne. Moi, Ford. Juttiritko sinä sen metelin kuninkaan kanssa? Joo. Kyllähän minä tavallaan juttelinkin. No, mitä hän sanoi? Ei paljoakaan. Hän, tuota... Niin. Hän on päättänyt viettää tämän vuoden kuolleena verotusteknisistä syistä. Ihan totta. Verokasta. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, asettukaa pöytiinne. Olkaa hyvä. Kynttilät on silitetty yhteisöi soittaa pehmeästi, ja kun yllämme oleva voimakentän kupoli hiljaa haalistuu läpinäkyväksi paljastaen mustan synkän taivaan jota kalman kalpeiden turvonneiden tähtien viimeiset säteet valaisevat olen varma ettei koskaan tule toista näin fantastista tuomiopäivän iltaa hyvä yleisö hyvät ystävät olen varma et...